«Поїхали». «Куди?» «На вашу дачу, на Десні. Мати цілий день удома не дасть погуманіти. А є про що?» «Звідки ви знаєте про дачу? Я там давно не був. Не прибрано. Холодильник порожній. Мені вже треба про це життя знати менше. А то я просто рентген. Усіх до печинок бачу. Це втомлює, бо всі однаковісні. Харчі зі мною, що Бог послав». Джип викотився на Оболонську дорогу, повз пивзавод Оболонь, дитячу лікарню на Вижгород до Греблі, на Десну. Як раділа дружина, коли йому учасникові бойових дій дали ділянку? За коротку відпустку Завгану виправив папери, завіз будматеріали. Дружина мала зустріти його з війни у новому домі, хотів пізніше продати, щось утримало. Може, десна, ви мовчите і мовчите. Чому до мене не звернулися? Про живіт, не в матері травок питайте, а в мене. Я відьма, але біла відьма, зла не чиню. Промайнули греблю, море розсунуло обрії. Любив простір. Може, після вибуху, коли знайшли його під шаром кам'янистої землі, на яку він не знати, за яким дідком приперся зі зброєю. Лідія по-хазяйськи обдивилася дачу, садок, забур'янині грядки. Я до сусідів по ключ, гукнув командо. На сусідському городі гасав пацан, рубаючи лозиною голови висхлим будякам. — Слухай, старий, покликав командо, ти мені не допоможеш? Куди збігати? Пацан по-чоловічому ляснув по долоні. Через годину заглянь до мене. «Скажи!» – кличуть до телефону. «Збрехати!» – засміявся хлопець. «Допомогти, як мужчина мужчині!» Лідія заходилася біля столу. Крапнула в чарку темної рідини. «А що ми п'ємо?» Командо глянув на свою чарку з темною рідиною і на чарку Лідії з прозорою. Лідія побовтала глиняною пляшкою з підрийського бальзаму. Команду затримав чарку. Лідія засміялася, відібрала чарку, сьорбнула, повернула команду. Той випив. «Мишей треба після зими вивезти», Лідія викладала на тарілки харч. «І зайці кору в яблунь погризли. У мене пацюки були, як поросята. Хоч на базарі продавай». «А що це ідея? Бабцям, що торгують м'ясними пиріжками?» Щуряче м'ясо, кажуть, за поживністю нічим не гірше за свинину. Команду пересіпнуло, поклав виделку. Я їх вивела і тобі допоможу. Ось, дарю на довгую і вічну пам'ять. Вона витягла з сумки, загорнуту в газету, лабораторну колбу з обірваною жовтою наклейкою. Як користуватися? Розкажу. Постав десь у калідорі. Потім руки гарно вимий. У сінцях команда роздивився колбу. За столом брав лише магазинні продукти. Ковбасу, сир, обминаючи таріль зі смаженою свининою і миску з холодцем. Лідія захмиліла: «Чого я тут буду перед тобою шифруватися? Ти не пацан, і я вже повна роза, і задком, і передком, перед нашим хведорком. Грайливо усміхнулася Лідія. У мене хазяйство, і ти дещо надбав. Будинок до будинку, добро до добра, Грошики, як той казав, до грошиків. Для престижу, як приказував мій покійний чоловік. Що? Злякався? Живий олійничок, мій дорогенький. Приказка така. З чоловіком розлучилась, називай його покійним. Для сміху. Лідія підійшла до команди, обійняла за плечі. Ти на мене не зважай, це я від хвилювання. Мені від тебе нічого не треба. Ти ще не знаєш, якою я можу бути. Не люблю, бабодурів, а ти не такий, за тобою жінка. У двері затарабанило, команду відчинив. Тут вас шукають. гукнув пацан. Але він